Airwalker África África África África All systems go Hoiartzu niratian, Kiroles Blai Jose Miguel López Pero vesela, va ba, Kiroles Blai Saioarei ekingo diogu eta horretarako dugu gurekin, ba Josemiel. Eguardión. Eguardión. Eguardión. Sermos? Ondos, zurebai. Exacto. Eh, ya zizea, horre, zure ha ahorré. Sure mando tanto con todo bai, rienta pisca. Chen beldur piscat emateite, eh? Claro, bai, no, urte ondo anda Horrek eztegi, laundo edo, bueno, o vais laundo bai. Laundo, bai. Satete, satri que me está laigo hace. Laundo, ikasten den tenian que igual trabaingo el daño. Vengos laundo. Bueno, hosta do la campuán también goxo goxo, eh? Ya saben, ¿eh? Y está mendialdian está gito, a seguirro eingo dun. Hosta. Hartu doztu karga zuzen makillata botaketanik betzute, erri eh? bai, zu dirjoteko? Eh, no eh, bai. Baspare. Eh, baspares. Gaur, guzti beharko ditugola gaina kiroles blaisaioa, ez da? Bai, bai. Bueno, eskerzeko dasetikan beres datorren astean etortzeko hasian. Mm -hmm. Eta bueno, bakisu utete zureango dugu gaur <coughs> Mikel Aranburu totzeko ez la recojaria biño San Xianen eskerian eta tortzea. Mm -hmm. Eta bueno, etorri di hemen beire ituta xintxo xintxo Siernyarra, guardion. Esker. Eh, guardion. <coughs> eta bueno, Permin, mi desquer. el guardión. Está bueno. Eh, eh ra ¿eh? bueno, solo Baina, bueno, ezan berladeakagu eleganzia, ez? Bai, eta gaur ez dugu eipatu atletik egatzu irabazintzera Ez, badakit hemen, badagola ez, bat ez joan atletik neire ez, baina, bueno, eleganzia berdukizan Neri bai, eh, bai, bai, bai, bai, bai Jogukira ez dugu nian gero edo finali iztengan nian gure, guri, zoriorak bat egitek Eta, eleganzia berduk gula, eta azkenean kilo zailua da Kiloltasunare, bai, ez Kiloltasunare, eta nik ustuz, ezan ikberdela Naiz eta realzaleak izan, nik, bentzat, zorionak Bueno, haciko Egoarde hon. Egoarde berriz. Badaki eta ez izaztela hori ya, ibilaldiak egiten. Zein zuten arte? Zibilaldi ibilaldi bat izatezen oski? Gu bai, burzia zierak batera ibilaldiak egiten asten gara. Eta bueno, babeti bezala, lehenengoa izaten dugu menditzango txiki bat ez zarroti batea bazkaltzea jatea, eta urte hon joan gara, haramai ora, pixkatu baina haramai ora. Horeta erako, hori ez joan ginean, eta kanpazarretik an, oinez, eta han bazkaria der bat egin genuen kristonumoriak in, dantzatu, kantatu eta biba. Kristonumoriak in. Kristonumoriak in. Badaki bai, amaskarren gehoen du nitzan horre, zemak jendekin, eta, bueno, abesten eta erki zosten ba. Erki guztora, eh, guztora, guztora. <coughs> bueno, Farmin, badaki torre mendi batzuk, pasasen utiztela, e, de torre, zi, pasa pasasen dut iztela, ez? Ustedet, torre hazi, kanpaza, besaide, lur gorri, teia mendi, Eta agora maior. Eta agora maior. Se paisko, se mendio, se musika. Bueno, hoy tenía bat, va, ba, bueno, besaide duk, <coughs> eh, Mendizalianzea. <coughs> eh, urtero urtero ospatzen den urtemugoak, bai. Horti pasatu ginian eta bueno, egeia santo geia polita da. Da polito wandikan porque lur eta jo ginalako ez, semeit, semeit momentotan. Mhm. <coughs> eta ego bigeada, bueno, saka una, bueno, astigarra, te ningún otikan atera behardugu, piska bat, ba, ez da ez beste hortza Arabaiekia bai, jakete zaro tira Uhum. Eta hala xanimatu xa, ginian ta venga. De que ya esa gente ya ni que usted os e gusto abilizala. Gustoa. Bueno, eta badakiz Leicester 2026an eh e, bezutela bestibillo al dibat ohiartzun Arantzaren. Eta bueno, zuzuta argaina zema da aukera ez? Bai, oraingotikan gu holakoa gera eta aukera ta bat eta bi jarri beren hiru jarritugu. Zergatekan hiru, agian batzuentzako ohiartzen deka Arantzara joateko luze xamarra delako. Eta oruan esan genuen, bueno, A, ausarta direnak oiazunek arantzara oinez. Eta beste batzuentzako zuen autouza jarriko dugu. Ikastolatikan eskasean mm -hmm. Eta eskaseetikan arantzara oinez. Eta beste taldea handi bat bat dago txirrin joan nahi duena. Eta hori entzako ere beste aukera bat. Aterako erako dira autouzakin batera ikastolatikan. Eta autouza eskasea di joan bezala beraiak txirrin joango dira. Nahi duena da denok gutxi gara elkarekin iritsi arantzara. Horretarako oiazunek ateratzen dira nago izuko Behatzerriak alderako burraistako txogona ningunean egon behar dute. Zeren eskasitik ateratzen direnak garai hartarako burraista rengo dia. Or, ba nahi duguna da han elkartu, gozaldu, elkarrekin Hai. eta ja denak elkarrekin joan arantzara. Ordun hiru aukera, ez dago inungo arazoriken arantzara joateko. Uhum. Bueno, ordun esan bezala ixiarrek, eh, Fermin, eh, aukera politia, jende aukeratzeko eta egun on pasate ez? Bai, batez ere, ba bueno, ba, betetez, ez? Betetekin dago beste beste ruta bat. Aterako ea hori hartzun diken, tiritxiko ea, zera tunelea, aritsulegira, bai? Mm -hmm. Eta hortikan ja domikoko presia sartuko gineke, horzeatikan, mm -hmm. eh, usatiketako inguru hortatikan. Eta hortikan ja topatuko gea, oin ez joten txabola. Asmoa elkarrekin gozaltzeko, bai? Mm -hmm. Eta geroa, bueno, oieks jarraituko dute unan uen barrena, zeak, oin jotendianak Eta gu pixka bat, txerrendekin tirako dugu zeara... Em, Ekaitzako lepotikan sartuko eginak aran atzea. Ogeita emez hortzi kilometroia betetez. Atzen jende pilea bat ibiltzen duk zean. E Beteten, uh, mendibizikletan. Pilea bat, bai. Eta bai, bai, bai, bai. egineza, ma bueno, ba, jendea oso animatuta dago, eta pentsatzea, taldea, taldea, bastantea hundu jakongo behala. Bai, guztiak. E posible de Galla Politia Santumezela eh birari eztik animatuko geia joateko asko garantzara edo oser ani garantzara parranda la jotenaz irodo parranda bait ere eh niuteriak asteburu hontan joztean bai bai baitut ditut ni justan du naiz eh ibila dituzatu dut eskasietikan eta bueno honiko arraxa da paraje politia ikusteia eta hori erresa hori edo zinek egite eta gero jakinda gaina garantzari itzi etango aterpean bazkari izango dugula, zege ze ge dugu ba síguelo ese eh ya sai. E, e, e, e, e, e. Bueno, orduan eh dugu egutegia, e gutegi ja pizka joango ja e, emendi kaurrerako e gutegia. Eh satukoa martxoan, jodet, saten es, esan dizuet utbete ja, es, pasatu 25 garren urtea ja prestatzen daia sinatzen alla, lengo ya 25 urte, ja sei urte aurten. Una sorcicina estegañas eh eh ondela urtebetea eginan hitzegitan 25 urtean eta ja urtebetea pasatu zaigu. Bueno, bueno, estaba para quitarse la vara casota la fier. Bueno, geldichu sai dago urtean pizkati bat zintzilikan, eh, hainbeste gauz egin eh, genitun ta etzi sai eziunde ez moikan eman. Ni ait dugu egin Mendizalen baso bat. Zerra Mendizalen baso bat. Ba bueno, ba, lurretan eh, zati bat hartu, edo edo ematen digu, eta horrengo du dugu landaketa bat, zugeiz landaketa bat. Eta izango da, mendizalen baso bat. Orban, aurten jarko ditugu e, berrogeita hamaikaz zugeiz direla, eta gero jongo da, urtez-zurtez, ba, zugeizasartzen, ba, uh -huh. lekuak ematen duen gainea. Eta izango da, hori, mendizalen baso bat. Uh -huh. Bueno, iria zen, eh... Ben, pulka, ja. eh? Biskat, ja, ez, e... Gauz berezi bat, pixka ba, bueno, ja? da, bueno, no, lasti arte horri biltzen ganderak elkartzen geha eta bueno, ideia berri batzuk bat zukateratzen, tabar. Uh -huh. eta bueno, udalitzkin txegintzen pixka bat, eta bueno, badirudei bat tokioa badakatela. Poiskat horro inguruan izan behar du, nire gehien esan ez nahi zion duan dikan, baina bueno, oso tokipolik Baila. izan behar du. Eta hori bueno, ba, lortuko dugu eta zaindu ingo dugu baita ere. Bai, hor e, badago euskararen basoa eta ba, gero egiten dute ba ikastolak eta eskolak eta landaketa bat urtean behar ba, e, bueno, ba, e, ba, gano, bueno, guk baso bate hingo dugun, Mendizalen basoa izango dena eta mundu guztientzako erabilgarri izango dena. Ba, sí. bueno, hori izango da. Idesona. Bueno, ta hongo omen, e, apirilla bukaera, mailatza hasiera, hor kuste dit hemen, e, bueno, gaina entzulei izan, web orrietan hartzen badia lartasun e, pasatu unibertsitateak, ez dizu, eske ni lartori gelditzen da, Bai, asko hori larta honekin pila nah? ba, egiten, eh? Eta bat du zartu entziendanik gabe, eh? Claro, claro. Vai, bueno, giri zila, eh? Eta, bueno, eh, apilila bukaeran tamaiatza, justu da, estremadura garaia, joe, ambros, jerte labera, polutxe zango dukai zea? Bueno, hau atera da, a ber, gurekin etortzen dian mendira bikote bat, neska bera josun horeretakoa da, eta bikotea dauka estremeiua. Eta gurekin etortzen dian zenbait irteretara, eta betitzea goen, kando benizan mi pobolo, kando benizan mi pobolo ezaten zuen, eta? Bueno, ba, antoratu zazu zerbait, eh? Eta bueno, pues preparatu gaitu berak ibilbide bat hiru egunekoa zona hortan. Hortolako berganon zubi bat, ba zubila ba aukeratu dugu. Bai, bai. Eta aragoaz. Jo, bueno. Eh, Zerbaje desberdina berezila pentsatzen dut eta bueno, beste leku batzuk ezberdinak ezerniak ezagutzeko. Eta bueno, ba aterako ginateke hostira, Apirilak 27, hostiraleko arratsaldeko 4ak aterako ginateke. Eh? Uh -huh. Gure helburua da Hara Joa talotara eta ja handi aterako ginake hogeita an eta da hiru egun hemen egite ditugun bezala zerkaldeak motxila eta hiru etapa ingo ditugu. Bai. Zainbait herrietan lo eginez, autobusa izango dugu infrastruktura bezala eta hemen egiten ditugun bezala. Orduan ba, Izubarizko Ilusio dago, bera Fernando lagun hau eta gu ere bai, abeste montatzen gaitu. Zei sairritzen, Fermin, ikuzutute gilla izan, gu gipiratu ja, sí, bai. pareja, ja. Ese, da, gaña día, Vallara batzu, ba bueno, izango dira, JRTB-a, Geresilla Labera, beste bailara oso polita eta Hondrotzera bai. Uh -huh. Orduan Ilusia ve aquí ilusión gu geio, claro. Ora suntua dena da, bueno, un krepiska taldea mugatu behko du 50, 40 bat personara, porque ez da gatean, en fin, o la terapia. Aur mugatu berra krepiska da gite, eh, orchestra mm -hmm. ikusiko dugu nola. Etaiko gauzona daukagula da be artista bada, aurraizpikoak mozten. Eta bueno, ba, e, ba, ba eh, ondo portatzen ganak eta bidai mm -hmm. ondo bukatzen dugunak Ura ez piku izango ugu la bai. Erifia guria bak ezu mentilla ni bilziga baño gero jastea eta parra. Un denpo santia gero jateari, eta ardotxo batekin. Gure urtioitan gaina gaina bai. Bai eta horrek ere beste giro bat sortzen du hori egia da. Eta clara hemen ohituta gaudenia zeharkaldiak egitea iba joten gea 80 pertsonak ez gara zorikan se den fronto ja gauzago ikastola hori han ez dago. Horregatikan agian mugatu beharko dugu taldea infrastruktura Arabera, abertzea lortzen diguten. Uh -huh. bueno, eh, Aurea jongo geha, gero ekañan, hemen, bueno, uste dut hemen niko mendigitzeak ere, eh? asteburubat, ajoz, laku, pirineak, pirineak, ez? Ori pirineak. Lakua hartze du hemen, eta bai. piko de pirineak zago dienoskin. Bai, ajoz mendigai bai. e, urrara, o sea, oza, lako bat zu eta pasatekan, azkenian da, mendigai e, urra pida ajoz. Eta, beti daukago ekañan eta ekañan ustaila, Elurra gesten da eta gustiari horren Pirineoetar joatea eta urten hori daukago. Mm, -hmm. emez service hola zatekotan, esea berdin. Baes, bakarri kama, bueno, ya e gea piska bat zera, Pirineo tatara bai, hau bueno, pues, mendilla ba, bueno, polita da. Pues idea egiteko zein guru handagon, ba mididu son atzian dago, ez hau. Oso oso zarkale polita da eta bueno, uztailan ere, ba, bueno, ba, berdin, berdin. Fa, be, ba, faja de las flores. Ordez aldea, ez? Eh? Ez hori lehen urtien ningenun, ta urtenduk eh, faja montarruego. Montarruego, jar, eh, jarri pena. Eh, beste fajo nahi, bai? Ah. Oide ordezan, ordez aldean, ez? Bai, faja das preso, soa da, bai. montarruego ez, baina anemantzibuten informazioa montarruego so, polita dela, jende gutxi biltzen dela, eta peran berezizuela egitea. Uh -huh. abentura ba ordan sartu gara. Bueno, irei jan, la plana, kodes, <coughs> sierra de kodes. Bai. Hori, zate, bueno, hiztera, ir, hiztera, hiztera, hiztera, ba, simple bat, normal bat, ba, bueno, beste zona bat ezagutza gata, zaiguna da beti, leku ez berniatera joatea, mm -hmm. eta gertatzen da, taldeko batzuk, ba, bueno, hia, segontziren, abuztuan horro, porretan zona hontan eta santzuten, bora, ara, jungo gara, poz benga, antolatun. Giro hemen, e, urriak goita bat, eskolarteko finalisten eguna hoi hartzunen. Hoi zerra? Bai, bueno, hori pixka bat, ba, orten badiru di, ba, bueno, ba, kinizia, etokatu zaioela, ba, zean, finalisten eguna egitea, bai. Eta orduan hau, ja, elkarrekin egiten dugu, abuzaro mm -hmm. ikastolako mendi di taliakin, denakin. Eta, bueno, isi harrepiskat informazio beto xie bota, berke beha da bilor, mo bide sartu da. Bueno, historia hau da, federazioak antolatzen duen historia bada, ez? Federazioak mm -hmm. egiten ditu, hola, arteko harteko zehirtera batzuk, eta eto, finalizan eguna bat ospatzen da beti. Mm -hmm. Eta hori egiten dute, hola, ba, Beak zaten dute, adedo ez, haurten ba, mila eta maika handoan egin da, ama bai. bian, ba, ez, amaika nema nahi ziguten guri. Eta esan genien, mesedez, ogeita bezgarren urte hori nahi espatzen genula, nahi atziatzeko urte bete. Mm -hmm. Tetzai, ote haztu, eta horrean yeah. jasan dugu dute. Bueno, haurten pues zuei. Bai. Eta hau finalizan egun hau, oiazuneteko dira, ibiltzen dira, normalki, mila eta bostean, bimila personan arte, mm -hmm. eta hau antolatuko dugu aurtsuari kasturarekin. Mm -hmm. mm? Bueno, gombiatu ja, azeidak hau, sakin... bukatzek ja, eh, Fermin e, azaroan urtero bezala eskalada txapeketizago litzake, eta ene gu feste, ez? Bai, eta horrekin jabukatzen dugu gure bueno, urti onta gozea guztia, egutegi guztia. Bueno, uste dute, gurekin dago ere telefono beste, bueno, berez eh, Paco Michelena genun, eh, bueno, izordua, baina, bueno, azkerian eh, lan adela medilo, daukagu beste hautzaro menditaldeko bestekide bat, Javi Saez degilaz, egoar di hor, Javi! Ego ardian! esker, un gitarri, eh? Jastu dira Bai, mila esker zoi ere. Dero, bueno, zorgatzen dut, emenei geha, eh, girizi bendi eh, elkarteko ekin, izketan, eh, bueno, ibilaldi eburuz, zuek berriz, bendilterak, kursuak inaziko zinaztela, ez? Eh? Ikastolago kursuak batean ez? Eh? Bai, guk dena kursuekin batera egin dugu. Eh, normalian, eh, urrian aztengea, eh, ireilean, kursu aziberria denez, ba, ezgea Bueno, es que astenoandik gaurrian uh -huh. izaten denean da bizikoa eta gero ekainean bukatzen da ikastolako festan egiten den jinkanarekin. Bro, bueno, eh arteko dugu artekoak urrian hasiera ezter uste dute, ¿vez? Eh egiten, ze izango zenuke bisketan artekoa. Bai, bueno, eh urrian egin eh, Eskaisetik e, artikutsa da jetsi eta gero bide, bide baterik eta gero berriz buelta eskaisea beste trenbi dezarrako bidetik hori ingenun hurrian e, uh -huh. uh -huh. Zaroan ingenun e, murumendi mendida, murumendi dago e, gojerri aldian uh -huh. eta hori ingenun santagetatik e, murumendi mendida igo eta mandugeko gainea jetsi uh -huh. uh -huh. Eta bero, e, abenduan, e, normalki egiten da negu jaia, eta hor, bueno, zaiatzen gea oiazun den inguruan egiten txango poli bat, oiazun nahiko txango ditugu e, aldatu eta egiteko alde bestea, eta kasu hortan ingenun, eh gainetik karrikara e, pixkat pizkat jarraituz eh urriakoa e, urriakoan egin genuenez eh artikutsako trenbidearen eh bat bianditzeko gainaino eh uh -huh. e, abenduan ingenuna da xegoganiatik karrikara jarraitu alden guztien bintsat e, trenbideko zarrako arrastuak <gülüyor> Quiero eh dugu, Xabi. Bai. Eh, bueno, tarillan, eh, da casi un eh. Urtarrilan beti egiten dugu eh Mm, eh Iraupen Eskiko ikastaro bat. Eh? Bai. Ordun, eh urtarrian bukaerako zeon uh -huh. zeun, bueno, eh, jarrita, baina azkenian suspendituen genun, bai. eh, elurra etzeon, justu intzu bon, elurra etegara <laughs> ortan eta eta igualdi osotxerrekin, baina bueno, Eh, eh, eh, Normalian, eh, azkeneko urtetan indugu egun batekoa, junta etorri egun batean uh -huh. aurten aldatu indugu eta berriz eh, batian bezala bi egunetakoa Eta, bueno, jendia berean animatu zen, hiru egunetan dena bete zen Dino, uh -huh. bueno, azkenian etzen, etzen atea, eta guain, bueno, marxoako, egun, dugu martxoako, martxoan bukaeran egunetakoa Gero, bueno, 8ailean eh, doka zuteo gaita zei jenez, eh, elurretxe ilustako urhauzia ibarla ez? Bai, oiz, eh? Oiz ez, hibiratik? Bai, borde? bueno, elurre txitik horra, jakorriko azpinen, ingo dugu e, irun aldea jetsi. Uh -huh. e, bueno, oi daleku bat e, oi hartzundik iguale, jakorri aldea gehiokuten geha eta irun aldea egea jesten. Uh -huh. Eta hor daude mehatze arrastoak eta gero pixkat berasio e, izugarrizko jauzia e, laro gehi metrokua uh -huh. eta ondo onduan dugu eta egile esan jende askok ez du ez da zautzen, eta uh -huh. bueno, oso txango politia Ania, bueno, oso erosoa, porque ella dena malda bera izango da Gero marchuan dako azutez zantag edan burumendi, ez? Eh? Ibiraldiak? Es, marchuan dugu, marchuan marchu genuen jaizkibelen barren da ah, ah Egoa eh, behar beti jaizkibel eta paseidon iban, ea bueno, azken bolaran Egin duten talaia bidea jarraituz Zerai? Zaino, eh, eskia txekua eh, atzeatu dugunez Hori ba, utxiko dugu beste urrungo bateako da, Eskia txea junko bai. bai ondo. Takiro, egin eh, bukazeko bateko apirillan ogeita bian bi daka zute hor, beste ez, otzortean, ez? Bai, bai, apirillan ingo dugu egun bateko txango bat, normalian txango hau eskiz, eskizkat esplikatzeko goztekoak diak ziru mm -hmm. lau orduko txangoak e, ume adin guztitako umiak e, juteko eh? eta horrein da egun guzti dako, eh? mm -hmm. ba, bost ordukua, bost erdiola eta, bueno, beti e, saiatzen geha egiten ba, utian behin alakua Igotzeko alako mendi bereziren bat, adibidez diaz igo genuen txindoki eta honetan ba, bueno, aratzea, oraiz gorri onduan dago aratzen mendiga igotzeko basun dugu Mhm, uh -huh. eta hako baiatzen, baiatzen, baiatzen, no, lehitzatik handukazut ez, lekun berri da Bai, hoxe, hori ere urtian behin zailatzen geha e, txerrindarekin e, ez, zerbait egiten ere uh -huh. eta, bueno, zailatzen geha bidegorritan edo e, dia berde edo deitzen dien uh -huh. leku Eta kasu hontan da Leizarango eh bueno Leizarengo e, jarraipena pizka bat. Leizatik Lekunberrira eh e, bide trenaren Pazaholako trenaren biria jarraituz, leen e, e, ezinten hau egin 3 e, kilometrokotunelak zeolako ta gaizki zelako, baina orain berriki irekin dute eta eta, bueno, aproetzezeko hori, oso, oso bide politia. Eta, bueno, kaineri duan berriz ikastolako ez? Hor, jinkana eta holako... Jinkana eitzen da, hor, berreun, berreun nume gotxe gara-bera mm -hmm. mugitzen ditugu, eta taldeka, egiten dute mm -hmm. bos, zeig gauzteko proba batzuk, mm -hmm. eta, bueno, giroa sortzen da, eta, bueno. Bueno, zabeztelamen daukat, dakote onduan, bai xiar eta bai fermir, xiar, ez tegit, eh, inprontea, ez, eh, hola, gazteekin, e de, eh, txikitatika, ja, edo eh me ez? Baina, etorkizuna hor dago, ez? Gaztetxoetan bai. dago intorkizuna. Hor dago na da, ba bueno, ba bueno, gustu hori sartzea hemendian ibiltzeko etori eta bel gero jarraitzen duten. Uh -huh. Baina hortek hasi biarra txikitetik hasi ba, biarra da. Bai, Fermín, sí que ta bezala, nikuz dut e, dela, ez? Ula. Ba, bai, hor garbi dago da, ba bueno, hor e, gurasoekin baitan pixka bat animatu, gaztetxo hirie eta bueno, bihar egun egunean ba horrak hago, oh, pixka bat txirrindekin, eskaladaekin, zarkalditan, ba bueno, Mhm. Itzurriia, eh? Bai. Bueno, Istera cantó la Javi, este gente zenba jende biltzintzasten, nahiko bazasten o no no, no a a todos en su antolaketan 4 bat ibiltzen gea normalean. Bai. Ba, bueno, naskota ba de, de, de, de, Bai, gustoa egiten baina ikusten badozu ba ba 1.300 dialla guztua eta, bueno, gu, guztua hiken dien gauzaz dira bai. Gio bakitzen zuen, bueno, horre ezakua zea, herren de bai. herra Hor urra burukin ere uste hitzen dut ere ibil batzuk ere ez? Bai, bueno, urra buruk e, irtera asko hiken ditu e, Bai, helduentzat bai, e, bettaroen zat Eta geho, e, badia, bat, bad, bai, elduen artian batzuk iten dira egaldetan, bezkia larun batetan Gehu mianak ere egiten dira, eta, e. bueno Y, y ya me ha quedado tu ocupado a Bai, bai, joder, hondo Bueno, ¿se maturte eh, a Urzarome Digital de Azotuzela? Oh, pues, ni... Ni... Eh, en laiz de tener día... Eh, A 15:20 urte. Eh, urte, seguro es ezin dizu desan hori Paco Jaquingo urte asko, eh? Hala ere. Bai, bai, bai, bai. Eta uzaroz ustaro bestela, Elizaldekatibidez balakabe mere Mendizea edo utzaro dauka Mendizterak. Ah, ba, ni dakidan ez Elizaldeke ez dauka ah, Eserres, eh? Yeah. Gug, bezala, beñar, inek, dago ez eh? Ningun bat ustaro bestela. Direkita dago, eh? Oseinek Bai, bai, bai, bai. Hoi utzaron barruan, baina bueno, jendea entzatzen bada ta eso etorri Elizaldeko beren bat eta gura soa que estaba bueno, que ilsea estaba eh erosion oh, eh no. unta arritmo oh, no. Bueno, bueno, Aulkun, Mendira joateteko egunian esaten duzu? Bueno, ez da kite, adibidez prestaketa moduan sema merduten Mendira, eh, arropa egonkilla edo geros eh, ez da gites. Eta giteo... Bueno, hoi nikus guzti gurea dena giteo, eh? eh ba, bai, bai, bai, beti eraman berdela naiz eta galdiona egin xida eh, eta eh, otza babesteko gauzak, senuak eta lako gauzak, eta, bueno, ne, e, neurtu berriela indarrak, eta beti janaria ere eraman erdela pixkat indari galditzeko. noiz gertatuko den, igual, bideo orduko gauza, laura pasatzen den, edo ez, ordu un pixkat gauz oiek. Eta, disfutatzeko dela, ez? Ba, eta, disfutatzeko dela, ez? Ba, disfutatzeko, ba, eh? ez? Baina, bai, bai, bai, bai, bai, ez, bakarri zibiltzia, bai, zik. E, mendian dauden gauz interes gauria, oida. Adiedazten, e, ez? eh etnologiari buruz edo gure antzinako historiari buruz edo elako gauza Orduan iskargautso hiriekin dena kulturkitata esiketako Oie. ba ba nikuzte ut eh, gauz interesgarriari. Bueno, siketa ez, es, aurran edo Gazterren siketarako eh, vale. zenbat, ez? Eh? Bueno, Javi, millesker, eh? Vale. Eta bueno, millesker zu ere, jarrituko jarr dugu zuen Ibilbaldiak eta bai e, Usaboko ta baita, eh? Eh, ere eta bueno, segi Gazteekin hor mendia disfruta zen, eh? Vale, millesker. Eh? Bueno, siguiendo perfecto. Jaio jaio. bat entzuteko, jarko dugumen, mirar, lan, lan pixka bat, ze, abesti entzingotuko la... Ah, baina, momentu antan, <coughs> inauteriak direla, eta hori ez dakit inauteritako balsa, edo badauka zuen edo hai. olako zerbait. Hai, bueno, ustizat du behar, baiet, entzingotuko pixka bat, hazi horretik amarez. Baina, baina, baina, baina, jarko dut egin. Arrápate, yo Arránate voy a la gusilla. Arrápate, dime. Arrápate, dime. Arrápate, dime. Arrápate. Y ya usted está con balance, oh. gonsare, <risa> <de> orien, ¿eh? Baita, baita. Baita, baita. Bueno, harko de gute. Bye, mirariketa, bye, gustik. A ver. Benekinan egiaia dantzan, xia. Bai, eh, eski olako dantzak, olako musikarekin maten duelako, eh? Bueno, esan fermientan ni neiko huelgaik oso dantzaiak. Neiko, ne -neiko motelontan. No? Joane botadik, ego dintxotarrak. Abre, ez esantzu? Ba, ba egila da, e, aguango nauterilaoek e, intxixuak eta mozorruak eta hauek duela ez dakit, baina bogeitan bost, bogeitan bo maraute ez dakitzen madirean. No, ego galtxetekaz mugitzen haue, eh? Boru galdetxo, bai jaunan, ego galtxetekaz ginen. Horain ja, Bueno, herri guztiak hartzen vale, dute parte vale, mia vale, garaizartan. Han dira si ginen, yeah, eh? no. okay. Igual, joko galdecho. Oida. Bai, bora galdecho. Hola, mira. Da gora jartzu. Chilica per mira spare. <risa> <risa> Chiligan era sia, su Bai, más pare, bueno, ahora ahora jarrituko dutu. Bueno, este git <risa> Fermín, eh, urteuetan mendira itzerak, nabetxu zuten gente gutxiago zuten dela, mantentzen da edo ez dira aurre begira ole gusten dena asuntuak. Pero ni gustet eh Iten bide egiten joan, ba, jendea mantentzen da, maila batean. Beste batzutan, ba ez, baina guztia bueno, ja atzenek urtetan, ma mantentzen dugula zea bat, e, maila bat eta horri joa. Bai, egainak, xeak kontotzen dut, iaz edo, bueno, otorri zinaztenean horpare, Bavier, e, oen, eh, baliobide asko dauka jendeak, ez, kotxea, eo ze dira tamen tira juleizke, ez, ez zehara hon, aldatu hiendia hor duen, Normala. Eh? Mendida men jendea asko jaten da, lehen baino gehiago, baino beste da batea. Bai, ba, nikuzten da izan dut bai, Gaur nork ez dauka furgoneta bat? Uh -huh. Elkartzen dira 3 edo 4 lagun ta mendira jaten. Mendira len baino gehiago nikuzte dut. Eta mendira batez ere Pirineotara. Pirineotara. Ba, badakake Pirineoak helako. Bai, badakabe bai, eta xarma eta bai. bueno, baino jende asko jaten da. Eta mendira jaten garen bako izan jende askorekin topatzen zara, osea que jende uh -huh. jaten da. Berdin, uh -huh. e, e, ez eh, ezte bucarean hemen lurra maramara. Nik dizu jastenen, se parace policia que seguiste, aproximatuz de gerola mendira Ba, bai, oso alle corrella Re, izoztua oso polita. Pena, seikoa, jontzala, gaur berriro ere txuritu dira. Bai. Eta berri jaontatzen du. Bai, ah, dugun parajeako goiatzen gainea figurugan. Ez dugurtera joan berrek. Deneti badaugagutan. Bereti daukagune. gauza batzaren zarenun eskalada, aipatunen eh, uzatika, bueno, izan oi izanduzena azaroan, xiar. Bai. Bueno, arkastazua beti utzetik urtea bai partebetza, ikuste jendea saleak, eh, dira arkasta, eh. Aurtengoa Aurtengoan ez zergatekan ne partaidetzak izugarri ge izan da. Izugarria gaina e, da, gure eskema guztia pikutara joantza egia aurten. Kamixilatik abend dituginean eta eta guzti hori. Orduan ba ez daketok ok, etzulago koinzitu beste inone zer askotan gertatzen da oiazunen dagoenean igual dago arrjatzen baita eta beste nunbait. Baina urten agian oiaztan bakarra zen egun horretan eta izan bai. du da begia san R Mundiala. Bai, eh, Fermín, Mundiala. Pa, Epa, bai, foko, eh? or garbi nada, kamiste gabe gatu bueno, gutxens boka hilbak iritsi zian den, ez zaio. Bueno, importantea, bai? importantea. <risas> eta es daña gente gazte mailan ere nibela oso oso nivel ona. Nibela potentzia, oso ah, potentzia, bai. Bueno, es que estando guleno estramadura aldea eta zer bat irtenaldi kanpo eta eztik errun cabeza labada kasute, estango dator urteko millionu guzti batzuta, posko zatulo jo Egun batzu pasatzea ez ginoa Edo, edo pasatzea zer batzia dobat kasetor buruan alako runrun bat Hombre, pentsatu, pentsatu, pentsatu baiagian Oandere iru urtere joan ginen marokora Adibidez ez ez autouzaka baxen derartu Eta tukal egin ba ez tabuzzi hori Baina ez da erreixa olako zerbait antolatzea Ez da erreixa, oruan, bueno Me gustó la inicial de Atarakozaigula. Aquí han venido repegatzen dengo malakorak joatea, right. beste zona batea. Pero ni ikusten bete denan buruan badagoala beste zerbait antolatzea. Bakar honek denbora eskatzen du eta eta, right. eta bueno, pazientzia. Right. Ba, bai. bat. Right. Badak hau gur, gurekin etortzen den argentino bat ere. Baitere, ah, right. <laughs> elaguna, bai ere, bai ere toki eta bueno. Ezequiel laguna, Ezequiel laguna. da baita ere, pixka bada, ver, ba bueno, piska nola posible dugun. Te bucolako guia bat arrapatzen dugunean, ba bueno, eh, Kontuz, kontuz porque... eh. Herki, oh, <laughs> <laughs> Ves tío, si le que hice y tienden a gañar mentiras, a ustedes? Kirua parega, vea... Elkartasuna, kartasunada giro gorko, bueno, baskaria, eta ze ze giro ze giro, eh? zendean, arremanak. Arremanak. Arremanak. Arremanak. Bai, nik, eh, mendira joaten zara eta geregiaena da. Agian taldekari bat irudi, ez? Baino, mailbaten inguruan, bai. jendearekin zaubenean, ba bueno, harremanak sortzen dira, ez? Horran ba bueno, bai. guk ez du bitu egiten, ateratzen emakoitzen baskadillak, baina gustatzen baitere baita ere 2 egiteak, ba bueno, zagatikanez, ez? Halare, mm. ere, hor bazute elemento bat, ez ze eh, abestadura, nekin abestendu gainea kartasunada Eh, Richard eta afoniko guten Bueno, meño, Bukazza, jodatko, miska, miska. Bueno, buscas a cuatro, Bueno, Federasi, usad tu lo que federatzea, Federatzea, desde el dela. ves si por la dugu Federatzea mendian ibili behar baldin baduzu eta bueno, batipat gauza gero eta gogorraua jartzen ari diaz, baina adibez, helicotere erreskatarekin toari behera nola jarri diren, esaten dituko te kobratzen hasiko diar, onartu dute kobratz eta guzti hori. Bueno, hori gutzi eta ere, nik uste Federatzeak bere abantaila badauzka, ez? Ba, istripu baten aurrean daukazu asistentzia oso azkarra, eh, medikuak dituzu kula raba poliklinikara dituta zaituan joaten zara ordan ba bueno nik uste dut avantaja baditula eta federatze egotek eta urtea guztian federatze egotekatik 6 euro ordaintzea bagian egadirua ez ez adirua eta lasaitasun bate ematen dizu nik uste fermin erreskateak landu du, buru furia da bai peskia polemika batzu ja sortzen daia badiru bilakorratu nei utela mendiko reskatiak eta hori este izarrrengatikan porque claro batzuri bai Eta bestiri ez, deporte batzuta, mai bestiri ez, eta mm -hmm. ez da ja, ez, nire, bueno. Garbi dagoen adagurke unian, krisisa ez krisisa, dena kobratu nahi dute, bai. Eta geho, jendia federatu, nik uste baietz, porque, karo, iztripa baldimadakak mendian, lemailen nahi dukena duk, ireminorik hendu, eta lemailen, ba, iamaberen tokirera matea ez, eta aseguratuta baldimadago. Ba, egile esan oso ondo, oso ondo puntzionatzen dikze horrek. Gu gutxitan erabilit dugu, baina erabilitzen dugunean egile esan oso oso ba. ondo erantzun dute, oso ondo gaina. Horda, ba, bueno, ez dakit. Mm -hmm. xiar, eh, bukazan joateko izan bezala, eh, oiartzen arantza pixka izango dugu, a ber, pulizia pixka tingo dugu, eta a ber, jende animatu, eta zulea, eta ber, izango zu. A ber, oiartzen arantza hor txailako gaitasei, lehen esan dugu bezala hiru aukera. Hauzartan entzako, oiartzen dikarantzara onez. E, butxilla hogebitzen dian antzako, oi hartzun dikan eskase autobuses eta handikarantzera goinez lau hor erdi. Edo txirrin daz oi hartzun dikan, hor txela hor erdi. Han bazkaria, e, aterpe e, jatetxean. Ordu, importantia dena da, jendea, lehenbairen apuntatzea, zelengu daukagu hartu aldekua irurugetan lagunentzako, jende asko ari da galdezka, ordu, anik mm. jendea izango nioke, joeteko asmo daukana, lehenbairen izena emateko, baldinta plazo beteta, aukera daukagu deitzeko berriro eta esateko ber leku gehiago badagoen edo ez dagoen. Orduan, txartela jarrita daude, zerrenda jarrita daude, hogeita ama euro da dena, autogusa, Juan Etooria, Baskaria, du aukera izango dugu aterpean, baita ere, txirrinda garbitzeko aukera, guzti hori hogeita ama bi eurokin egina daukagu, eta Bol. beraz, Juan Aituenak animatzeko lehen izena ematea, amazkarren edo garrande txokoratean. Goso no salduzu Bai, Barcelona. Hala, hala. Saltzaiona, hala. Hala, ah, verduña. Ah, ah, ber Fiska gente anima eta... Eta, bueno Fermín este git. Eh, Sartre otra vezía. eta, bueno, en dia... Bueno, que... pues ni kan antola konzantibitzea dit. A ver, jende animatzeko eta a ver, sartzen dira beste 4 edo 5 gurekin esku bat. Eskua botzea, eh? Es? Piska bat. Ari, ere eh? Bai, perque urte asko maske jauba arpei berdinak ikustenan da bai, nian, eh? Eta hor bai, bai, bueno, bai, da, ba bueno. Sonichares este que bendiko bai, asuntua bakarren eh? denia, no estugu tas tendera video, bai, bueno. Hor bai, da, bai, comenikarre, beste arpei oli batzuk gustu gure ondo. Betzuak hemen flota berritzen dutzu, behia mirari berria daukazu eta gusti hori eta gure ganez da joeten inarre, badaukago gogoa berrien mantateko andardune eh? indamentellainda in, in Claro Bueno Milary eh seago las tu kontugus eh kirol eh, se dugun eh kirola mailan eh aste hontan eh ostialean gure albistegi eta beti bezala amago dugu kirol eh jardunaldia eh Berria, yeah. kartelera, kartelera. Eta eh? gura aldia ez diren bertan bueno, behar diatzen? Badiru di butxinez eh, ez du laula elurra zein gota mm -hmm. bueno, Lengo aztean eh, partidon azkon bertan behar hutzen oh, Baina, bueno, otzan gatikaren ez da problema, hor duen egingo eh, du nozki Gero aztelenean eh, beti bezala emaitzak ongot juuk, kirolemaitzak, iritziak Eta otorren azkenean ean, eh, izinkot dugu pixka da, bueno, futbolaz lehen, lehenengo maiaz, eh? Zan bezala Mikel Aramburu da, gure, gure kapitera hundu ja erralekoa Uskalduna tabertsale gaineakia izan e, e, ikono bada, eh, e, dizuten, eh, pa, gastenzako tipo jatorra esak. Bai, sales Garenok ere maite du gut persona. Ba, eta daukazu, bai, eta ezan izan, negar egin que ya da nuni nere, Bueno, eh aquí bate o ya, está bueno, a boca dua. bueno, teléfono zerteko du ere Mikel Avaca o en raleko hoklari izana Eta bueno, pikote, txia, mila berriz ere e, tortzeagatik Bueno, esker eka tozua duela eta bueno, jarretxuko dugu berriz, beti hitzen dugu hasiera eta gira berriz <laughs> Buca el aneo, bueno Eh, alako, esta... Contura este urtío ya Vale, bastuek de hito Es barmín Y es ¡Jarri! ¡Jarri da, eh! El micrófono atortzónda llegoen, las hay Aguían balacazute beste bat, emen, la neyako Así, a tu parte de la excepción de la urtepare Bara, por tanto, en ese juego, este Pero, bueno, ya la sechú da Báin, echíamezela Relajatú da Hombre, garmizio, es que higien relajatzen esdena Ah, bueno, bueno, oscari kasko ¡Ey! E replica para botar cosugula sobre de ritán eta ere jarko dugula. Bueno, Mirari, eh eskerri gaso, Vale, Derrin eta egogia. Eskerrik asko zuhei. Aio! Aio! Agor. Awak Africa Africa Africa Blai, Jose Miguel López.